Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vassalat vassalamu ala eşref l-anbiya Vassayyidilmursalin Amma ba'd Rabb-i şrahli sadri Vayasir l-əmri Vahli l-uqdatan min lisani Yafhav qawli Dəmək, kardaşlar dünən qalmıştı Şehr ki وَmən uqubatıha Annaha təsriful qalb ən sıhhətihi və istiqaməti ilə maradıhı və inhirafi Şehr kəhsirir ki Günahlar qalbi elə bir sağlandığından, səhətindən xəstə halına aparır və doğru yoldan onu əyri yola yönəldir. Fela yazalun bil aghziyati llatī bihayātihī və, və elə bir halə gəlir ki, xəstəlinə xəstələnə, artıq onun həyatının bağlı olduğu bağlı olduğu qidalardan qalb qidalanıb bilmir və inna ta'thīra zunūbihī lqalb bil-qulub ka-ta'sir di qalbe ta'siri necə var eləkdir xəstəliklərin bədənə təsiri necə ki xəstəliklər qalbi zəiflədir və günahlar xəstəliklər bədəni zəiflədir günahlar da elə qalbi zəiflədir bəli zulub amradul qulub gətir ki günahlar qalbin dil xəstəlikləridir onun dərtdəridir vala dawa illa tarkuha və, və onun da ancaq və ancaq Qəlbin dərmanı o günahları tərk eləməkdir. Və qəd əcmə səirunə və şəx gətirir ki, Allaha gedən insanlar, yəni Allah subhanətləyə bağlı insanlar, bu yolu təcrübədən çıxardan insanlar icva ediblər ki, Ənəl qülub lə'tu təmunəhə həttə tasır ilə meuləhə Allah subhanətləyə yəni qəlblərə elə nur verilməz Qəlblərə elə bil ki, müəffəqiyyət verilməz, qəlblərə xeyri bərəkət verilməz, ancaq və ancaq Allah subhansalaya gedən yolda olar bütün bunlaramsı. Və lə tasri ilə mevləhə hətta yəqonu sahihətə və səlimədən və qəlbdə öz Rabbinədir çata bilməz ancaq və ancaq səhih və səlim şəkildə olmalıdır, sağlam şəkildə olmalıdır. Və lə təqonu sahihətən səlimətən hətta yənqalibu dəuhə fəyəsiru nəfsu dəvəuhə. Və bu da ancaq və ancaq elə bir ki, günahları tərk eləmək ilə olur. Yəni, eynidir dərdin dərmanı o dərdinin özünü tərk eləməkdir. Məsələn, əgər günah işləməklə, qeybət eləməklə qərbə nöqtə düşürsə, onun dərmanı nədir? Elə bir qeybətin özünü tərk eləməkdir. Və şəx gətirir ki, bu da ancaq və ancaq elə bir ki, nəfsə, insan öz havasına müxalif çıxmaq olur fəhava fəhavə onun mərədəhə və gecəlik nəfsin di havası qəlbin elə bir ki xəstəliyidir və onun da di şəfası qəlbin di şəfasıdır. İnsan öz havasına nuxalif çıxmasıdır. Və həmişə Şəxib ibn Qeymət deyir ki, əgər insan e, muamilələrdə istəyir öz Rəbb ilə, istəyir insanlar arasında olan muamilələrdə iki yıl ar arasında qalarsa, yəni bilmir ki, məsələn hansını seçsin. Aydındır, yəni dəqiq bir, yəni, bir şey yox. İnsanın özünə görə, öz əliminə görə Şək yox ki, soruşmalıdır Yəni, həm, həmək həm, həm, həm. Allah Əgər yəni insana nəsə bir şey Aydın olmasa, bilmir ki, bunu bəli edeyim Bunu verim qardaşa, verməyim Və bunu deyim qardaşa, deməyim Orada deyil, insan şəx getirir ki Baxsın Nəfsinə müxalif hərəkət edər Aydın deyir Hansın ki nəfsin nəfsibə xoş gəlir, onu eləməm Aydın deyir Çünki asıl, elə bir ki, xoşbəxtin yolu haradadır, nəfsə müxayif çıxmalıdır. <coughs> Sonra şex gətirir ki, və kulli şeyin təalliqə bihi əhəbbəhu min dun illə fəinnəhu yəsumusu alə azəb bir şey insan Allah subhanətə haludan başqasına hər hansı bir şeylə bağlanarsa və bu bağlı Şək ki, o bağlıdan söhbət gedir ki, o bağlı insanı Allah subhantala yolda zəiflədər Və əgər kim Allahdan başqasına bir şey bağlanarsa Və Allah subhantala o bağlandığı şeyinlə onu Allah subhantala əzab verir Necə deyirlər, kim elə bil ki, Allah subhantala sevənləri sevgidən görsən məhrum eləməklə imtihanı çəkir Deyim, mən əhəbbə şeyən Ubtiliyəbi hermənihi -hirməni, Kim bir şey sevərsə Ondan yox olmaqla Onun məhrumiyyətinə Allah subhanətələ onu imtihan edir Şək yox ki, burada nəzərdə tutan sevgi Əsas, yəni Allah subhanətələ zikrinlə yayındıran sevgidir Və küllü mən əhəbbə şeyən Qeyrullah Və həmçini Şeyx bir əsək məsələni Kim Allahdan başqasını deyir, sevərsə Və Allah subhanətələ onu deyir Üç dəfə deyə əzab verər. Fəhuvə yuadzibu bihi qablə xüsuli hətta yəxsir. O şey insan əlinə gəlib çatlamışdan qabaq o insan bir əzab yaşır. Yəni, o əldə eləmək istəyir, istəyir maşın olsun, istəyir ev olsun, istəyir qadın olsun. O ki, ta insan əlinə gəlib çatlanacaq, insan bəlbində ki, o hərisliyi var, o insan üçün bir əzab. Aydın də qardaşlar, hərdifə baxır, heyf istənir, məndə yoxdur. Yəni, getdikcə insan, hətta bəzi insanlar bu işdə o qədər, yəni, irəli gedə bilərlər ki, hətta xəstəli tapa bilərlər. O dilə görsən, adam həsətdən ürəyi pat edir. Məndə yoxdur, məndə yoxdur. Adam görsün gələk insanlar, və ki, xəstəli tapa bilərlər. Sonra gətirir ki, Fə izə xəsələ qədəbəbihi hələ xüsulihi bilxofi və səlbihi və fəvati. Hətta o insan əlinə gəli sonra, o insanın içində, baş Allah spaltlar başqa bir şeyinə əzab verir. O da o, o şeyin itməsidir. İtməsindən, itməsindən qorxmaq. Yəni o adam görürsən ki, həmin o malımı deyim və ya başqa bir şey deyim, insan görürsən ki, onun üstündə əsir. O qorxur ki, yıxıb alacaqlar əlindən. İnsan içərisində bəlli bir qorxu olur və o insanın əlindən, yəni o malın, o maddənin əlindən çıxmasına qorxur. Sura şeyfətirik ki, izə salabuhu ishtadda alayhi azabuhu. Və üçüncü də deyir, əzab, Allah s.ə.q. ona elə əzab verir ki, o mal və yaxud qadın, və yaxud övlad, və yaxud maşın, və yaxud e, insan əlinə çıxandan sonra, insan orada da bir əzab çəkir. Hətta elə insanlar var, əgər, məsələn, malı baxsa, və yaxud baxsa, və yaxud buna bənzər şeylər, həmin insanlar görsən ki, hətta ölür, ürək partil ölür. Birini görsən, uşağı ölür, onunla ölür. Birini görsən, sevgilisi ölür. O da ger is not through the door. Belin görürsən ki, məsələn, vaxta qulu vaxtı gedir özün intihar eləyir. Aydınlı qardaşlar. Yəni əvvəlində də əzab var, ortasında da, axırındadır. Sonra gəlir şey. Hətta buna kifayət deyil, gəlir bərzah aləminə. Fə adabun yuqarinu alamul firaqi allazi la yerjuu al Hətta dir qəbirdə də bu insana deyir, o günaha görə deyir, əzab verilir və adabun yuqarinu alamul İnsan, yəni söhbət o əzabdan getmir ha Yəni ki, elə, e, bu, elə bir hissi əzabdan gedir İnsan onu tərkələdiyinə görə, ondan ayrıldığına görə Həddən artıq görsən ki, insan əziyyət çəkir Yəni, o istədiyi şey onun yanında olmadığı üçün Və ələmül fəvati mə fətəhu minən nəim Və iştəqali bidubdur Və ikincisi, elə bir kişəx gətirir ki İkinci əzab yəni odur ki, qəbirdə insan <coughs> Yəni, o şey onun əlindən çıxdığı üçün və dünyada onu qazanmadığı üçün hətta nəinki qazanmadığı üçün vaxtını onu itirməyə sərk etdiyi üçün onu zidnə sərk etdiyi üçün azab-əzəyət çəkir Və o günah səbəb olur ki Allah subhanətə olan o arasında hicab olsun bir mani olsun Allah subhanətə olan onun arasında və bu da özü bir əzabdır Və o günah səbəb olur ki və insanın elə bir şey, ürəyin parçalayan, bir də ki, həsrət. Fəlhəm muvalighammu val hasratu wal huznu ta'malu fi nufusihim nazira ma ya'malu al hawamu wad insanın bu çəkdiği sıxıntı, qəm, qüssə, kədər insanın elə ki, nəfsini olur. Amma Bunun misalı deyir, necə ki, şey, yəni ki qəlb xəstələrləri, bədən xəstələrləri misal yetirir Və bunun da misalı necə ki, deyir, insan deyir, bədən gəl, qurtdar insan orada əziyyət çəkir Və həm əziyyət olur insana, həmçində insanın nəfsinə də bu qəmqüssələr deyir, əzab əziyyət verir Bəli, aməlu həfin nüfus dəimu və müstəmir Hətta deyir, deyir, nəfsə deyir olan əzab deyir, o deyir, daha əbədidir, daha yəni ki hətta yurdə Allah ila əsadə əsadə hətta də Allah subhanə və təala onların dediksinlərinin gözlərinə artıq e, belə bir halda olandan sonra o insanın əzabı getdikcə də şiddətləşir və ayne hədə min nəyim fə şeyx burada gətirir ki, doğrudan da bu insanların misalı ilə gör neçədən əzab saydı yəni 6-7 dənə əzab saydı hələ biraz incələsə, bir da dərininə getsə yenə yəni, nə qədər, yani çıxartmaq olar yani. Gördüyü bu insanların həm dünyadaki sıxıntıları, həm yani axirətdəki sıxıntıları, həm elə bir qəbirdən dirildəndən sonra məhşətdəki sıxıntılar, ondan sonra cəhənnəm əzabı. Amma deymə imanın halına baxanda onlar ibadət edirlər, ibadətdən ləzzət alırlar. Gördüyü bunlarla onun arasında deyir yerlərlə göylər qədər fərq var. İnsan məsələn, Allah rəzası üçün səmimiyyətlə sədaqə edir, heç o nə verən bilir, alan bilir, heç kim bilmir. Və insan o sədaqətdən sonra qəlbində xüsusi bir nələzzət tapır. Hətta məsələn, afarı verir, deyir ki, mən vermişəm. Yəni kimsə bunu eləyib seçə bilər. Soruşanda kimi bir bir dənə qardaş edir. Yəni o da əslində kimdir? Özü də bir qardaş deyil, amma o insan görürsən ki, özü deyəndim ki, mən elədim. Yəni belə səmimi, ixtlas olan əməllərdən sonra insan görürsən ki, o ləzzəti tapır. Və ya xod, məsələn, bir dənə insanı cəzb eləyən, insan sırf Allah rızası için orada başını salır aşağı və insan o vaxtı, yəni qəlbində o baxışdan sonra nə ləzzət tapır da bir Allah bilir Aydınlə qardaşlar, insan elədiyi ibadətlərə, elədiyi yaxşılıqlara elədiyi ziyarətlər xəstələri ziyarətlər, canazələr bunlar hamısı insanın qəlbində nəyiniyir? Bir sevinç bıraxır bir ləzzət bıraxır. Ona görə də sələklər deyirlər ki, İmkanı əhlü cənnəti mis Əgər deyir, cənnət əhli və yaxud cənnətin çalışanlarının əgər dünyadakı halı budsa innahum lafi'işin tayyib dovrdan da onlar yəni ki onların həyatı gözəldiyə. Yəni. Əgər dünyada budsa axirəti görnə olacaq. Və ayə qul axar məsakin əhli'uddunyə və bəziləri də deyirdilər ki, yəni ümmetlə cahillərə yəni kitabiliyə deyirdilər ki, dünya əhlinin miskinləri xaracun hə və məzaqul əzizəl əyşə fiha və məzaq ətəb mə, mə fiha De, dünyadan getdilər, amma dünyada ən elə ki, gözəl bir şey dadmadılar getdilər Yəni o səmimiyyəti, o saflığı, o insanın içinin mənəli təmizliyini o insanlar dadmayıb getdilər Və başqa bir də deyir ki Və axar, ləu yələmul muluk və əbnəl muluk mə nəhnu fihi ləcədəlunə aleyhi biz suyu Əgər deyir, məliklər və yaxud patişahlar onların oğulları Əgər bilsəyirlər biz nəyin içərisindəyik, hansı bir neymətin içərisində Qılıcdan gələrdilər, onu bizim əlimizdən almaq üçün. Neynərdilər? Hə? Döyüşərdilər üçün. Amma əlhəmdilə ki, Allah spontala eləyib ki, imam məsələsində, məsələsində, ahirət məsələlərində, yəni Allah spontala eləyib ki, onlar yəni, bu işdə monopoliya yarta bilmədilər. Yəni, sərbəstdir. Əlhəmdilə. Yoxsa ki, əgər bu işdə də belə bir şeylər olsaydı, görsən ki, yaxşı olmaz sonra. Sonra şeyh gətirir ki Və yəqhul axar İnnə fid dünyə cənnətun Mən ləm yətxul Ləm yətxul cənnətil əxirə Və başqa biri deyir ki Sələflərdən gəlir ki Dünyada deyir bir cənnət var O cənnətə girməyəndir Obrisi deyir cənnətə girməz Aydınlə qardaşlar Yəni insan İslamı yaşayanda İnsan içərisində bir huzur olur Bir rahatlıq olur Xüsusən elədiyi əməllərdən dolayı Və insan orada xüsusi bir zevq alır zövq alır və o zövqi əmşə sələflər elə bir ki cənnət adlandırardılar, cənnət neymətlərini adlandırardılar, yəni ki elə bir ki müminin dünyadakı cənnətdə girmək üçün bir müjdəsidir o, aydınlər qardaşlar yəni onu dadmayan deyir, o, əmşətlə deyir, dadmaz deyir Sarı şeyx burada bir misal çəkir deyir fəyə mən bə hallahul qali bi əxvəs istəmən deyir ki, ey deyir, öz deyir baxalı payını deyir, ən ucuz Ən düşük, ən de, lazımsız qiymətə satanlar. <coughs> İzə ləmiyəkum ləkə xibratun bi qiyməti silə fəsəlil müqavvimin, Əgər deyir, səndir o satdığın mal varəsində, xəbərin yoxdursa, bilmirsənsə, ticarətdən deyir, başın çıxmırsa, get bunu deyir, başı çıxanlardan soruş, bu işləndiyi məşğul olunlardan soruş, deyir. Fəyə əcəbən minəlbidaəti məkə məkə Allah müştərihə, İ görül necədir? Belə bir ki insana iftihar olaraq şəhc təəccüb gətirir. Orda iftihar olaraq bəs eləyər ki <coughs> sən elə bir mal satırsan ki o malın müştərisi kimdir? Hə? Allah subhanu taala. Wa athyamuha al Və o malın da qiyməti elə bir ki cənnətdir. Və səfirul ləzi cərə alə yədihil aqdı təbəyü' Və də nü Və də nü Anil müştəri Elə bir şey bu arada icraatları aparan Vasisəçi de kimdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdir Və kimdir? Artıqdir Elə bir bu ticareti yerini yetirmiş olarsa Artıq bu insan <gülüyor> yani Özündə olan malı Çox gözəl bir külmətə satmış olur Cahillər kimi lazımsız, dəyərsiz Şəhvətlərə disatmamış olur Yəni, insan nəfsi Elə bir ki, insan Yəni, necə insan öz nəfsini satır? Elə bir ki, insan öz rəbdini deyir ki Ya Rabbi, mən sənə təmiz nəfs verir Həm, günahlardan ocaq Sən də mən onu əvvəzində nə verir? Cənnət verir Və buna deyirlər ki Allah subantalla Elə bir ki, cənnəti möminlərin Nəfslərinin qarşılığında Satın alır Sonra Şəx gətirir ki, bir dənə şeyri gətirir İzə kəni hədə fiilə abdin Bi nəfsihi Əgər deyir Gör, bu qulun Fəlinə verilən qədir qiymət isə Fəmə dələhu min bədi dəlik Yükramu Və şəx gətirir Gör, deyir, bundan sonra Əgər bunun fəlinə verilən qiymət isə Gör, bunun özünün nə qədir qiyməti olacaq Elə bir şey, obri dünyada Və yəxul Allahü Və Allah subhantala ticarətini dəyərsiz qiymətə satanlar barəsində buyurur və Şeyx Buayenə bu mövzunu bağlayır. Deyir: "Və yuhinill Allah Subhanahu taala kimə alçaldarsa, o, o insana ucaldan tapılmaz. İnna Allaha yəfəlü məyəşə və Allah Subhanahu öz bildiyini eləyir." <coughs> və sallallahu əleyhi və səlləm nəbiynə və alə və səhbi və səlləm. Kələm də qalsın. inşallah günlərdən bir günə